Ми такі, якими нас природа сотворила. А потрудилась вона над нами таки Еге ж? ну подивися, подивися на левку. Він підняв над головою руки, заграв м'язами. Хіба ж і не краще за якогось там лося чи ведмедя? А от щодо тебе, то є в мене до неї, пані матки, нашої, маленька претензія. Ну який же з тебе лев, га? Котеня, та й годі. Але перетворення слабкого котеняти – на справжнього породистого царя звірів ми вже розпочали. А тепер продовжимо. Прошу пана приготуватися. Поїхали. Раз, два, три. Невкої оком не встиг кліпнути, як на голову йому полилася крижана вода. А Мандрика схопив друге відро, що стояло біля цямрини, хліпнув на себе і задоволено закриктав. Ну, що може бути краще, як вода з криниці та ще й на світанку? У ній ще й зорі плавають, не віриш? Заглянь у криницю, бачиш? А вода із зорями – це тобі не абищо. Це така настоянка, яка від усіх недух стілює. А тепер рухайся, рухайся. Три кола довкруж дому для розігріву. Тоді три кола для задоволення. Поки що по три. А потім вони снідали. Навко підсунув до себе тарілку, нагнувся над столом, вхопив губами яєчню. Мандрик вдарив його чайною ложечкою по лобі. «Руки, і виделка, прошу пана!» Левка як гарячим приском обдало. Глянув на свої руки у рожевих рубцях, з яких мандрика тільки-но після купелі у дворі стягнув тонкі гумові рукавички. Пальці ще не згиналися, але вже потроху вирушилися кожен сам по собі. «Як у них взяти виделку? Як її втримати?» «Пана Тадею, я вже завтра?» «Яких завтра? ніяких завтра зараз Виделка таки випорснула і дзенькнула об підлогу. — Дістань, — наказав мандрика, — ти ж на каліка. Він іще тиричі піднімав кляту виделку і з полегшенням зітхнув, коли на дні тарілки нарешті ново розпіреним хвостом намальований півник. "Що їм уже простіше. Горнятку можна просто притягти до себе і обхопити долонями. — Ти знаєш, із чого складається людське тіло? — запитав мандрика, поки Левко допивав чай і запере... Запареним смородивиновими гілочками. Ну, це всі знають. Скисток м'яса, ще зжил, запнувсь Левко. Скисток м'яса, потрохи, лайна, злини небесної, ось і з чого. Мандрика прийняв тарілки зі стола знову промостився перед Левком. Запам'ятай, Левку, тіло людське це глиняна посудина, у якій вирощується душа. Душа це ясна річ головне. Але й тіло – це витвір божий. Виліплене воно з глини небесної, вона ж, як тобі відомо, всяка буває. Одного горщика торкнутися не ж, як і він на череп'я розсипається, бо глина у Другий цілком годиться, щоб у ньому борщі та каші варити. А є такі глиняні вироби, що століттями зберігаються. Археологи викопують древні амфори, які пролежали в землі навіть тисячі років. Уявляєш, Левку, тисячі. Залізо б уже зіржавіло, а їм хоч би що. Але таку глину гартувати треба. Ти второпав, до чого це ягну. Не скигли, не нарікай, не будь прожаком. Нікого на цьому світі не обходять твої руки, ноги, голова. Зроби все, щоб тебе поважали, а не жаліли. Жалість принижує людину, особливого чоловіка. Але ж вас я обходжу. Якби ні, то хіда б ви забрали мене з собою. Хіба б залишили жити у себе? Не мудруй і налезте собі, засміявся мандрика. Не такий уже ти любий, і не такий уже я добрий. Просто вирішив трохи поекспериментувати. Коли Левков вперше побачив та мандрику, у тонкій білій сорочці та сірій жилетці, при кроватці, на бричці поруч із фурманом Ільком, то подумав, що цей пан такий вельможний шляхтич, як і Вишнецький. Але згодом переконався. Сорочки куплені у крамниці. Маринарки та жилети мандрика надягав тільки тоді, коли їхав на особливі виклики, до знатних людей. Зазвичай же носив полотняні кошулі на випуск, і з весни до пізньої осені не визнавав ніякого взуття. І будинок його, розміщений за старим, трохи здичавілим і з Ясминовими заростями садом, наче малій віддалі і від дороги, і від наших осель, в підметки нагодився маєтку Вишнецьких. Невеликий, всього на три кімнати. Одна простора й умабльована лише широкою лавкою лежаком, дві трохи менші, з вікнами, поділеними на шість шиб. До будинку притулився просторий дерев'яний ганок, подвір'я не огороджене штахетами і не обтягнуте дротяною сіткою, а обсаджене високими кущами, які господар сам час від часу акуратно підстригає зверху. Каже, не допущу ніякого зеленого вільнодумства. Кожна гілочка повинна бути на своєму місці, не випинатися і не же живоплід. Зате в ширину гілля розросталося і перепліталося так міцно, що крізь цю живу стіну навіть миша не могла проскочити. У глибині двору гуська, але трохи вища за будинок споруда –